Та я гадаю, що малі брехні підготовляють ґрунт під великий, і так твориться цей брехливий життєвий систем, у котрім доводиться нам жити. А ви, прості за сміливість, ніколи не брехали? На жаль, так. Властиво не брехав, лише затаював правду. Не говорив, що треба було сказати. Я також. Подаймо собі руки. І вони почали сміятися сміхом крізь сльози. Зле ми вийшли на тім, що не мали сміливості сказати щиру правду. Правда, пане докторе? Мабуть, що не добре, моя ласкава пані, а з того наука, щоб молодих навчити говорити правду. Ви вгадали мої гадки, пані? Що б то ні. Я ваші гадки читаю, як відчинену книжку. Я, мабуть, не гірше від вас умію читати. А може б ви кінчили своє оповідання? Яке? А зміст тої повісти, котру ви пишете, чи вже написали? Пощо? Бо я хочу послухати Не люблю недоспіваних пісень Тою пісню, мабуть, що лише ангели в небі доспівають Так гадаєте? Так мені щось здається, пані Не всі ті сади цвітуть, що весною розвиваються Чули ви це? Чула Отже, бачите? Але повість ви все-таки повинні мені розповісти аж до епілогу, бо я хочу слухати. Добре, тільки не нині. Як прийде час, сам зголошуся до слова. Хай буде. Знаєте, що мені тепер прийшло нагадку? Що таке? Колись я читала, тільки не знаю де, що образи подій не пропадають, а подібно як зберігаються враження у нашій тямці, на мозковій корі чи в самім мозку, я не анатомка, так вони знімаються вгору, зависають десь високо в просторах і там тривають вічно. І, подібно як стямки, якесь давно забуте враження, добудеться іноді з-під і перейде в свідомість. Так по сотках, а то й тисячах літ, такий образ може зсунутися в долину і з'явитися здивованим людським очам. «До чого ви це говорите, пані?» – спитав нараз доктор. До того, бо мені здається, що і в нашій палаті являються образи подій перед двадцяти літ. Дійсно, щось такого пана Марія нагадує, деколи вас, ласкава пані. І не диво, вона ж моя братанець. Але чи ви знаєте, що як я часом дивлюся на Хмельницького, то здається мені, що я вас молодим бачу, що це той доктор, котрий учив мого брата, а я так раду любила слухати з другого покою його викладів, особливо з природодописних наук. І це невелике диво, бо хмелинський син моєї тіточної сестри. Так, я йому якийсь дядько. Це виявилося нині, коли ми розглядали фотографії. Бачите, як судьба грається з нами? На те вона судьба, щоб гралася з нами. У піжмурки. У піжмурки, бо ми самі собі зав'язуємо очі. Хто вірить у судьбу, най зносить її химери. А можна не вірити, можна все спихати на припадок Забагато тих припадків і задивні вони Дальшу розмову перервав приїзд Хмелинського Приїхав, сказала графиня, не скриваючи свого вдоволення Слухняного маю сестринця, правда? Не вдався в свого дядька Хмельницький хотів виправдовуватися зі свого наглого виїзду, але графиня не пустила його до слова. Казала, що знає цілу, тую немилу подію. Коли Багдольф був ще у паньківцях, вона б потягнула його до відповідальності, бо він поступив не тактовно. Але що виновника нема, так вона, як господиня дому, просить вибачення і сподівається, що Хмелинський ані до неї, ні взагалі до паньковець не буде мати жалю. Найусе лишиться по-старому, бо так було гарно. Правда, пане Хмелинський? Говорила це так щиро, що Хмельницькому годі було сказати «ні». Він такої розв'язки не сподівався, і хоч знав, що з графом Адольфом прийдеться ще вирівняти рахунок, але поки що був доволений і навіть щасливий, тим більше, що якраз надійшла панна Марія. Звиталася, як звичайно, але не знаючи ні про суперечку графа Адольфа з Хмельницьким, ні про виїзд цього останнього з Паньковець, дивувалася, що в товаристві панував якийсь незвичайний настрій. У обіді, як доктор з рафиною балакали при чорній каві, попросила Хмелинського, щоб щось заграв. Грали Гріга, норвезькі танці, котрі панна Марія дуже любила. По скінченнім концерті спитала Скажіть мені, пане Хмельницький, що тут сталося такого? Відчуваю, що настрій не такий, як все, а не хочу питатися тітки. Хмелинський не міг брехати.